Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wabihin asta'in Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna sayyidana muhammadin abduhu wa rasuluh Wa nusalli wa nusallim ala haza nabiil kareem سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما نعلم أيها المؤمنون اتقو الله أوصيكم وإيايا بتقو الله فقد فاز المرتفل مسلمين ومسلمين ومدهان لرحمة الله سبحانه وتعالى <coughs> Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Husna bin Zaid, radhiyallahu anhu, kata dia: "Bagaikan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, 'Ila al-hurqati min juhaina, fahb'ahna al qaum ala miyahim." Walahiqtu ana warajul min al-anzar rajulan minhum. Fala mana gashinahu? Kata, La ilaaha illallah. Fakffa anhu al-anzari. Watuantuhi biruhih فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا اسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم أو كما قال متفق عليه. seorang sahabat nama dia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu Usamah ni anak kepada Zaid Zaid ni anak angkat Nabi Maka Usamah ini cucu angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam Usamah meriwayatkan hadis ini Kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Huraqah min Juhainah. Kata Usamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus satu pasukan tentera untuk pergi ke satu tempat yang bernama Huraqah. Al-Huraqah ini adalah tempat tinggal suku Juhaina begitu. فَصَبَّحْنَ الْقَوْمُ عَلَى مِيَاهِهِمْ pagi-pagi lagi pasukan tentera yang Nabi SAW kirim ini sudah sampai di tempat air suku Juhainah itu Nabi hantar satu pasukan tentera untuk pergi berperang di satu tempat nama Al-Khuraqah pagi-pagi lagi pasukan tentera yang Nabi hantar ini dah sampai dah di Khuraqah ini dan desa berada di tempat yang menjadi sumber air penduduk itu Walahiqtu ana wa rajulun minal ansar rajulan minhum Usamah cerita Usamah kata pagi itu aku dengan satu orang sahabat ansar telah berjumpa dengan seorang musuh musuh daripada suku Zuhainah ini Usamah bin Zaid bersama dengan seorang sahabat lain daripada orang Ansar pagi-pagi lagi sudah jumpa seorang musuh. Falamma rashinah hu apabila kami pi dekat dengan dia, Usamah kata dia dengan sahabat Ansar ini pi dekat musuh yang dia jumpa seorang ni. Bila kami mendekati dia, qala kata musuh ini. la ilaha illallah. Dia terus kata tidak ada Tuhan melainkan Allah. Sebelum ni dia kata. Bila tertompok dengan... ...sahabat Nabi ni, Usama bin Zaid ni... ...dia nampak dia panggil dekat dia... ...dia terus mengucap. Dia kata, La ilaha illallah. Dia kata, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Bila musuh ni mengucap... La ilaha illallah... ...fakafa'ankul ansari... Sahabat Ansar yang sama dengan Usamah tadi bila dia dengar musuh mengucap dia stop. Orang yang sudah mengucap dua kalimah syahadah, kita tak boleh tumpah darah dia kerana dia sudah jadi orang Islam. Sahabat Ansar ini bila dia mendekati musuh ni, musuh ni mengucap, dia terus stop wa ta'antuhu bi rumhi hatta qataltu tetapi usamah bin zaid ni dia tak boleh tahan dah dia memang duk cari musuh dia memang pi dengan tujuan nak cari musuh nak berperang dengan musuh nak bunuh musuh bila dia jumpa kawan ni walaupun kawan ni dah mengucap la ilaha illallah dia kata wa ta'antuh aku terus ambil lembing yang ada di tangan aku cukup bagi perut dia fakal tuh aku bunuh juga dia ni dia kata Falamma qadna almadinah bila dah habis perang dan sebagainya kami balik ke Madinah balagh zalikal nabi sallallahu alaihi wasallam berita dia telah membunuh satu musuh sedangkan musuh itu sudah mengucap kalimah syahadah berita itu lebih dulu sampai kepada nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia sampai di Madinah, Nabi panggil dia. Nabi kata, Nabi nak jumpa dengan Usamah bin Zaid. Bila Usamah sampai di depan Nabi SAW, فقالali, Nabi SAW kata ke dia, Nabi kata, Ya Usamah, Aqataltahu ba'dama kala la ilaha illallah, Nabi kata, Usama, betulkah kamu bunuh dia ni selepas dia mengucap, La ilaha illallah? Qultuh, Ya Rasulullah, innama kana muta'awizan. Dia defend dia, dia pertahan diri dia. Dia kata dekat Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, innama kana muta'awizan. Dia kata, Ya Rasulullah... Dia ni disebut La ilaha illallah Dengan tujuan nak lindung diri Daripada kami Dia kata Dia bukan betul-betul nak masuk Islam Dia ni musyuk Kami jumpa dia Dia nampak kami pergi dekat dia Dia nampak dia tak selamat Dalam keadaan yang macam tu Dia mengucap La ilaha illallah Dia ni muta'awiran Dia ni sekadar nak lindung diri Daripada kena bono Usama jawab ke Nabi begitu وقال النبي صلى kata kata dia nabi kata aqtar tahu ba'da ma qala la ilaha nabi kata aku tanya kamu adakah kamu bunuh dia selepas dia mengucap la ilaha nabi nagara aku tidak tahu kamu jawab kata dia ni nak selamat diri ke apa ke semua itu kamu tak tahu benda tu benda tuduk tu, dalam hati dia Soalnya aku tanya kamu, adakah kamu bunuh dia selepas dia mengucap la ilaha illallah? Fa madza la yukarriruha Usamah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Do benda tu, ulang benda tu, ulang benda tu dekat aku, hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla zalika al-yawm." Sehinggalah aku ni jadi rasa bersalah. Sampai aku rasa, aku bercita-cita, kalaulah hari tu barulah menjadi hari aku masuk Islam, alamkah baik. Usama bin Zaid ni kata, bila Nabi panggil dia, dia pergi jumpa Nabi Nabi katakan, "Dia betul ke berita yang mai dekat aku, kamu bunuh satu orang yang telah mengucap la ilaha illallah?" Usamah kata, "Betul, memang saya bunuh. Tetapi, saya nak bagitau, dia ni mengucap kerana dia ter, dia tersepit. Dia ni mengucap bukan kerana dia memang nak masuk Islam, tapi dia mengucap kerana dia dalam keadaan tersepit." Nabi kata, aku tak tanya benda tu. Aku tanya kamu, betul ke kamu bunuh orang selepas orang tu mengucap La ilaha illallah? Dia tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab, Nabi tanya lagi. Betul ke kamu bunuh orang selepas orang tu mengucap La ilaha illallah? Dia lagi tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab, Nabi tanya lagi. Betul ke kamu bunuh orang yang mengucap La ilaha illallah? Nabi ulang pertanyaan itu sehingga menyebabkan Usama rasa. Usamah rasa dia cukup berdosa. Alangkah baiknya kalau hari itu baru dia masuk Islam. Orang yang masuk Islam adalah orang yang tersebut semua dosa-dosa yang lepas. Dia sampai berkata macam tu. Dia rasa dia sangat berdosa kerana bunuh orang Islam, orang yang mengucap la ilaha illallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. SWT. Di dalam riwayat lain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aqala la ilaha illallah wa qataldah Dalam satu riwayat lain dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Usamah sebaik-baik sahaja Usamah balik daripada perang di Al-Quraqah Nabi panggil dia Nabi tanya macam ni Aqala la ilaha illallah wa qataldah Adakah dia sebut la ilaha illallah lepas tu kamu bunuh dia qul tu ya rasul allah inna ma qala khawfan minaddilah riwayat lain kata bila dah nabi tanya macam tu dia jawab ke nabi dia kata ya Rasulullah, sesungguhnya dia mengucap La lailaha illallah itu khawfan minaddilah kerana takut senjata kami pasal itu dia mengucap qala nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kata dekat usamah Nabi kata afala syaqaqta an qalbi hatta ta'lam ma aqala a amla Nabi kata pastiap apa kamu tak belah dada dia tengok hati dia dia mengucap tu kerana kamu katakah ataupun dia mengucap kerana dia masuk Islam itu riwayat yang satu lagi Oleh kerana Usamah kata dia ni mengucap lailaha illallah kerana dia dalam keadaan tersepit Nabi kata dekat dia Afalah syafqaq ta'anqalib Pasal apa Hang tak ambil pisau belah dada dia Tengok hati dia Hang bercakap macam hang tahu Apa yang ada dalam hati orang Seolah-olahnya Nabi kata begitu Hang bercakap ni macam hang tahu Apa yang ada dalam hati orang Hang kata dia mengucap kerana takut senjata Hang tahukah dia mengucap kerana takut senjata Persoalannya ialah apabila satu orang mengucap la ilaha illallah, haram darah dia ditumpahkan oleh kita orang Islam. Kamu, dia sudah mengucap dua kalimah syahadat. Tiba-tiba, kamu bunuh dia. Kamu buat satu benda salah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah selain. <tuh> Kata dia, فَمَزَالَ hatta حَتَّى تَمَنَيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذِينَ Nabi SAW mengulang-ulang pertanyaan itu kepada Usama. Sehingga Usama rasa sangat berdosa. Dan Usama rasa alamkah baiknya. Kalau dia buat kesalahan tu masa dia belum Islam. Selepas dia buat salah tu dia masuk Islam. Maka masuk Islam menyebabkan dosa-dosa dia yang lepas. Diampun Allah SWT. Hadis itu Mustafa Qun Ali. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah silih Ayat 7.3 surah An-Nisa Allah berfirman A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Wa man yakhtul mu'minan muta'ammidan Fajazauhu jahannamu khalidan fiha Wa ghabiballahu alayhi Wa la'anahu wa a'adda azaban azimah Sadatallahu al-Azim Maksudnya barang siapa bunuh orang Islam, orang mukmin sengaja bunuh. Fa jazaa'uhu jahannam mukhalidan fiha. Balakan dia, dia di neraka lama-lama. Wa ghadib tidak cukup dengan masuk neraka, Allah Subhanahu sangat murka pada dia. Wa la'anahu, tidak cukup dengan Allah murka dia, Allah melaknat dia wa a'addalahu 'azima wa Allah janji Allah akan sediakan bagi dia azab yang sangat besar muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian ayat 32 surah al-maidah Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitanir rajim man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'anna ma qatalan nasa jami'ah Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguh Allah menghidupkan semula orang-orang yang telah mati, dan Dia menghidupkan semula orang-orang yang telah mati. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemberi Kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi Kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi Barang siapa bunuh manusia bi ghairi nafsin aw fasadin ardi, tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh agama siapa bunuh orang tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama maka annama qatalan nasajamiah Allah kata orang ni Sama lah seperti dia bunuh semua manusia tak ada ada di atas muka bumi wa man ahyaaha fakannama ahyanan nasajamiah dan barang siapa yang memelihara kehidupan manusia di atas muka bumi ini maka seolah-olahnya dia menghidupkan semua manusia yang ada di muka bumi ini muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah daripada ayat Quran dan hadis yang kita baca tadi dapat kita buat kesimpulan yang pertama haram kita membunuh mana-mana orang tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak sama ada bunuh itu bunuh guna senjata pistol pisau apa juga benda yang boleh membunuh ataupun bunuh dengan cara-cara yang tidak menggunakan senjata guna ilmu seher dan sebagainya sampai membawa kepada maut seseorang manusia maka itu bunuh nama dia Barang siapa membunuh orang lain tanpa ada sebab yang dibenahkan oleh syarak maka dia berdosa. Kalau dia membunuh orang Islam yang beriman kepada Allah, maka lebih-lebih lagi dosa dia, maka dia dia kekal di neraka selama-lama. Yang kedua kesimpulan yang boleh kita ambil ialah Islam sangat mahal. Islam ini kalau kita nak letakkan harga dia, tidak ada harga. Dia sangat mahal. Sampai tak boleh nak letak berapa harga. Dengan Islam, seseorang itu akan masuk syurga. Tanpa Islam, seseorang bukan sahaja tidak boleh masuk syurga. Bahkan tidak boleh mencium bau syurga Allah SWT. Kesimpulan yang ketiga yang dapat kita ambil daripada hadis yang kita baca tadi ialah... Kita tak tahu sebenarnya apa yang tersenak dan terbuku di dalam hati manusia. Kita tak tahu sebenarnya apa yang tersenak dan terbuku di dalam hati manusia. Maka jangan gopoh di dalam menghukum mana-mana manusia. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya Allah. Kita menggunakan Bahru'l mazi jilid 18. Muka surat 90 Jilid 18 Muka surat 90 Kita masuk satu masalah Kecil dia kata dinding dan pagar di dalam neraka Kita nak tengok Satu perbahasan pada malam ini Kita masih lagi Berada di bawah tajuk neraka Akli neraka Malam ni dia nak detailkan Lagi Perbincangan tentang neraka Iaitu tentang dinding dan juga pagar-pagar neraka Orang yang duduk dalam neraka Neraka adalah satu tempat yang ada dinding Selain daripada neraka itu ada dinding Neraka juga ada pagar Dan pagar neraka itu daripada api yang menyala-nyala Kata dia sesungguhnya neraka itu ada pagar Dan ada dinding-dindingnya Maka tiap-tiap dinding itu berlapis-lapis. Dinding naskah ni bukan selapis, bahkan berlapis-lapis. Adalah yang demikian itu semuanya tersebut di dalam khabar yang dikeluarkan oleh Imam Al-Jamili. Kata dia An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Anil Nabi shallallahu alaihi wasallam kawal kal mohli kakhir fa iza qurb ilayhi saqafat farwa wajhihi fihi maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam nama sahabat itu ialah abu sa'id al-khudri radhiyallahu anhu daripada nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya yakni pada mentafsirkan perkataan al muhlu di dalam quran itu Aduh, kita dah baca pada bulan lepas ayat Quran Allah sebut kal -muhli. apa dia perkataan al muqlu itu dia kata ia itu minuman ahli neraka seperti hampas minyak yang dikatakan al muqlu benda yang ahli neraka kena minum tu al muqlu itu dia seumpama hampas minyak ada kata sisa minyak begitu maka apabila dihamparkan kepadanya bila almuhlu tu buat mai dekat dengan muka orang yang nak kena minum ni gugur kulit mukanya padanya Bawa mai dekat tak minum lagi baru buat mai dekat wap dia naik aja luruh segala isi daging semua luruh berambuh jatuh begitu kata dia wa bihadzal isnan ali nabi sallallahu alaihi wasallam qal la sura biqun nari arba'atu judur Kitahu, kuli jilatin, macam mana sejarah 40 tahun. Dan dengan ini isnan datang riwayat daripada Nabi saw. sabda Nabi bermula dinding, dinding dan pagar-pagar neraka itu empat lapis. Neraka tu ada dinding, dinding tu ada empat empat lapisan, empat layer tu ada. Nak boleh keluar tu ada empat lapis dinding bermula tebal tiap-tiap lapis dinding itu seumpama perjalanan 40 tahun ada 4 lapis selapis nak boleh tembus daripada mola dinding ni nak boleh tembus dinding yang pertama, lapisan yang pertama tu 40 tahun dia ada 4 lapis, 4 kali 4 16, dia ada 160 tahun perjalanan masa nak tembus dinding merasa Nabi nak abang-abang kita Nabi nak abang kata, tak boleh larilah bukan logo lokak balai polis. Boleh lari lagi, ada kawa lari dah. Dinding neraka, selapis tu mengambil masa 40 tahun perjalanan kalau nak tembus dia tu. Perjalanan tu 40 tahun baru tembus selapis. Dua ada lagi tiga lapis, empat lapis. 160 tahun perjalanan baru boleh tembus keluar kalau nak lari daripada neraka. Kalau nak lari tapi tak boleh lari. Begitu. Maka inilah hal keadaan neraka itu pada zatnya. Ini Yang kata neraka ni macam ni. Nabi SAW dalam terang enggak kita benda ni dengan tujuan supaya manusia ni bila dia belajar ni bila dia jumpa benda-benda ni dia meh dalam diri dia rasa takut pada neraka ni. Dia meh rasa takut dia nampak dia nampak dia boleh bayang dalam kepala dia macam mana dahsyatnya yang kata neraka ni cerita kata nak terlepas lari nak bolos nak lolos ni tak ada kemungkinan sama sekali bila kata masuk neraka lagi Allah tak kata keluar lagi tu tak boleh keluar dia nak bagi yang tu. sambung habis tu dia kata wa bi hadzal isnad 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala law anna dalwan min ghasaq yuhra'u fid dunya la antana ahla dunya maksudnya dan dengan ini isna juga datang khabar daripada nabi SAW sabda nabi jikalau bahwasanya satu timba daripada danur ahli neraka itu dituang dalam dunia nescaya busuk ahli dunia seluruhnya danur kita baca dah bulan lepas danur ahli neraka Ha, bulan lepas kita baca dia kata kalau orang perempuan ni dia berzina mata atas, atas dunia Allah akan keluang ayam danuk daripada kemaluan dia ayam danuk tu kalau dihimpun buah adalah satu dalut maksudnya satu cebok, satu timba jurus main ke dunia ni satu dunia ni tak jadi apa jahannam punah ganah musnah satu dunia satu cebok je eh. jurus main ke dunia ni satu dunia ni jahannam habis tak boleh buat apa itu akan menjadi minuman ahli neraka. Itu maksudnya Masalah danor ahli neraka. Sesungguhnya pada sepotong hadis ini memberi khabar akan pentingnya danor ahli neraka. Ni, hadis ni nak bagi tahu kakak benda yang dibuang oleh ahli neraka pun ada guna. Dia kata. Bukan boleh buat baja. Guna apa? Guna nak azab balik ahli neraka ni benda tu terbit daripada dia keluar daripada dia keluar tu guna balik benda tu guna untuk alat dia balik itu maksud dia maka danur ahli neraka itu dijadikan penyeksa kepada orang-orang neraka itu pula dia dia recycle yang yang kata recycle dia keluar dia guna dia mai balik dia duduk pusing macam tu iaitu diberi makan dan dituang ke mulut mereka itu supaya terbakar habis isi perut mereka itu dengan sebabnya. bukan sekak busuk bukan sekak benda tu bila masuk dalam perut lubuh segala isi perut segala apa semua luruh betabur habis demikianlah dahsyatnya danur ahli neraka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran a'udzubillahi minasyaitonir rajim la yazuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa gassaqan jazaan wifaqah maksudnya tidak dirasai oleh mereka itu di dalam neraka itu akan sejuk yang menyenangkan diri daripada azab neraka tak ada tempat sejuk semua panas yang kata neraka ni api yang kata neraka ni api tak ada tempat sejuk Maka siapa yang masuk neraka Dia sekali-kali tidak akan rasa sejuk Sejuk yang boleh membawa senang daripada azab Tak ada dalam neraka Dan tidak juga Dapat dirasai mereka itu Akan minuman yang boleh melepaskan mereka daripada dahaga Dalam neraka minuman yang boleh bagi hilang dahaga tak ada Yang ada minuman yang boleh meluruhkan isi perut manusia Yang tu ada video melainkan yang ada hanyalah ayam panas dan danor ahli-ahli neraka itu yang menjadi minuman mereka itu semuanya telah kami beri balasan mereka itu akan balasan yang muafaqah dengan amal mereka itu masuk dia apa padan dengan apa yang depa buat masa hidup dulu dilayan sebegitu rupa layanan itu memang padan dengan apa yang mereka buat masa atas dunia atas dunia terhaka atas dunia samseng atas dunia tunjuk sombong dengan Tuhan atas dunia tunjuk tak heran dekat siapa atas dunia dulu tak makan saman atas dunia dulu macam-macam maka hari ini balasan yang dikenakan kepada dia padan dengan apa hak dia tunjuk masa atas dunia dulu begitu yang ini Amal mereka di atas dunia amal kufur dan amal maksiat. Firman Allah innahum kanu la yarjuna hisaba bahwasanya mereka itu ahli neraka itu, tidak harapkan ada hisab dan tidak berhalus kira amal ibadah masa di dunia itu di padang mahsyar depa ni Tuhan kata wa kanu adalah depa dulu masa atas dunia dulu la yarjuna hisaba depa ni golongan yang tidak mengharapkan balasan hisab di hari akhirat depa tak percaya depa ni hak di, hak di neraka Tuhan suruh minum air danong hak di neraka depa kena minum macam-macam bahan yang disediakan untuk jadi azab depa ni depa ni masa ateh dunia dulu la yarju na hisabah depa tak percaya dengan soal hisab ni Orang duduk habang kat mereka, kata setiap benda yang kita buat atas dunia lah ni, setiap benda, setiap benda, every single thing, setiap satu benda yang kita buat atas dunia ni, semua sekali Allah akan hisap balik dia hari akhirat. Tak percaya, masa orang habang dulu. Orang kata kat dia ni, hamakan duit ni, duit tak betul ni, duit haram ni, esok han kena jawab, walaupun satu duit, walaupun lima duit, walaupun sekubat, tak percaya. Orang kata-kata ni Hang dedah awrat Masa duduk alam dunia ni Esok hang kena balai Tak percaya Orang kata-kata ni Hang duduk bercakap Duduk hina Quran Duduk hina Nabi Duduk hina ulama' dan sebagainya Perbuatan hang ni Boleh menyebabkan Hang kena esok dia Tak percaya wakman ayat Quran baca tak percaya wakman hadis Nabi baca tak jenis tak mau nak percaya dia tak percaya kata esok Tuhan akan tanya balik semua benda yang dia buat ni yawma izin tuhadis wa akhbaraha pada hari itu bumi akan cerita segala rahsia yang dia duduk simpan selama ni dia tak percaya ayat Quran ni padan dengan tak percaya tu maka Allah sediakan azab yang kita duduk baca lah ni Muslimin dan muslima yang dirahmati Allah s.w.t Yang ini, tidaklah mereka itu percaya akan bangkit dari kubung. Dan tidak percaya tentang adanya hisab. Mereka ni jenis tak percaya. <coughs> Muslimin dan muslima yang dirahmati Allah s.w.t Kita dah baca lah dulu. Berapa bulan dulu. Hadis yang terita kata manusia bila mati masuk kubung dah masuk kubur Allah akan buat main kepada orang yang duduk dalam kubur ni bisabainatinna nabi kata 70 ekor ular-ular besar dalam kubur untuk mengazab orang-orang yang berdosa sementara nak tunggu tibanya hari hari manusia dibangkitkan di mahsyar dalam tempoh dalam kubur tu nabi kata orang yang berdosa Allah akan buat main dekat dia bisabainatinna dengan 70 ekor ular besar dia tak cakap muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dia kata makanan ahli neraka ni pula nak cerita pasti apa benda yang ahli neraka makan <tuh> sesungguhnya makanan orang-orang yang dalam neraka itu amat panas bila dengar amat panas jangan ingat lagu Tom Yam Panas amat panas ni maksudnya panas tak boleh makan tak boleh telan bukan kata tak boleh makan tak boleh telan tak boleh buat may dekat muka pun buat may dekat muka pun luruh daging ni tu panas dia tu panas macam tu bukan panas lagu kita dok faham ni begitu dinamakan dia dengan beberapa dengan beberapa macam nama makanan macam-macam nama tetapi semuanya api makanan tu api bukan makanan yang diperangat bukan makanan hak baru masak tapi makanan yang kata makanan tu sebenarnya api nak kena makan api begitu dan pelebor isi perut. makan tu isi perut ni lembut dia kata begitu juga minuman ahli neraka semuanya nama bermacam-macam dia kata tetapi semuanya adalah pelebor dan penghancur barang yang di dalam perut. Nama apa rasaknya? Haminka, Rasakga. Ini semua nama-nama minuman ahli nafasah. Kadang-kadang Quran sebut kata nama dia hamim al Hamin. Kadang-kadang Quran kata Rasak. Nama ni sebutlah nama apapun. Yang pentingnya masuk aja lepung di sibuk. Begitu. Dengan kerana itu diberi ingat oleh Nabi saw kepada umatnya dan dia khatarnya sekalian yang tidak kita ketahui. Lagi akan berlaku di negeri akhirat itu. Setengah daripada nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dibacakan sepotong ayat Quran seperti yang dikeluarkan khabarnya oleh Imam al darmimi dengan katanya ani bin Abbas radhiyallahu anhu, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhihi ayah Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa muslimun diriwayat daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu madia sepupu Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu alaih bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membaca akan ini ayat Quran iaitu firman Allah yang kira-kira bermaksud, hendaklah takut sekalian kamu akan Allah sebenar-benar takut. Itu ayat tadi tu. Hendaklah kamu takut kepada Allah sebenar-benar takut. Dan janganlah sekalian kamu mati melainkan hal keadaan sekalian kamu orang-orang Islam hari Jumaat khatib selalu baca ayat ni Baca ayat ni Wahai orang-orang yang beriman takutlah kamu kepada Allah benar takut dan jangan kamu mati melainkan kamu Islam kita duduk dengar selalu apa maksud ayat ni yang kata jangan kamu mati melainkan kamu Islam apa maksud dia Nabi SAW menjelaskan maksud ayat ni kepada sahabat. Maka takut akan Allah sebenar-benar takut. Iaitulah junjung segala yang disuruh Allah dan jauh segala yang ditegah sekadar kuasa. Yang dikatakan takut... Hak haqqa tukati dengan sebenar-benar takut tu ialah dia kata kita ni sedaya upaya Pak Tuhan suruh kita buat tak Tuhan larang jangan dia buat sedaya upaya mau ada benda ni sedaya upaya boleh elak elok sedaya upaya cuba elak begitu kalau kita ada sifat itu sifat sedaya upaya kita nak buat Tuhan suruh, sedaya upaya kita nak elak benda Tuhan larang kalau ada sifat sedaya upaya tu ada takwa. kita tanya kita lah kita ni sedaya upaya tak dalam nak buat benda ni kan, nak bangkit semayang subuh pagi, sedaya upaya tak ke tak daya upaya eh tuan-tuan, tajuk ni bagi setengah orang membosankan tapi bagi ramai orang tajuk ni penting sebab bukan semua orang semayang subuh bagi orang bagi orang yang sememangnya dia tak pernah tinggal semayang subuh dia dengar tajuk ni dia apa ni tajuk ni basis dia kata terlalu atas contoh semayang ni selalu bawa kita pak semayang ni kita dah settle bagi setengah orang bagi ha, ramai lagi macam mana tinggal semayang tak rasa betalah ramai, orang Melayu kita orang Islam kita yang macam tu, ramai hak duk jaga ni sikit hak tak semayang ni ramai lagi jaga-jaga pukul 8 biasa je, tak ada berasa bersalah tak rasa dia ni dah buat satu dosa tak ada rasa apa bangkit pukul 8, biasa je kena berletiak dengan bini, biasa je Bini gerak daripada pukul lima setengah tadi, dia gerak, so bangkit, tak bangkit, pukul enam gerak, tak bangkit, sampai enam setengah, gerak, tak bangkit. Ni, ada orang macam ni. Sampai pukul elapan, pukul dia bangkit. Bini beletiang belakang lagi, apalah abang ni. Mesjid duk pindah ceramah pun duk pindah juga, kadang-kadang apa ni, sampai subuh, tak semayang, berapa, pum, dia tendang-tangguh, dia berlantin. Bini pun teruai setengah. Ada tak ada contoh yang macam ni? Ramai. Bini tu proper proper proper pasal dia tak sembahyang subuh tu, dia tak bercakap, dia tendang bangku sebijik, ya, "Pung!" kata, "Senang bini dah." Saya keluar urut balik kaki dengan minyak angin. Perempuan ni. "Wah, kita jangan dua kata semua orang sembahyanglah mulai ni." Maka golongan ini perlu dikejut, golongan ini perlu digerak, hati dia pa, golongan ini perlu ditakutkan tentang balasan yang akan menimpa dia. Kalau kita tak sentuh benda ni Dengan alasan kita kata apa ni Kita sentuh baksemayang-baksemayang bak Kita tak sentuh Golongan yang tidak sedar ini Tidak mendapat sebarang manfaat Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Ini yang berlaku Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia baca ayat ya ayyuhallazina amanuttaqullaha aqqatu qati Nabi kata yang dimaksudkan dengan takut sebenar-benar takut itu ialah kita ni kena sedaya upaya buat benda yang Tuhan suruh sedaya upaya tinggal benda yang Tuhan larang ini orang ada takwa dia kata supaya sejahtera daripada makan minum dalam neraka. Ha, kalau kita jaga yang tu insyaallah di neraka esok kita tak kenalah azab yang macam ni. Kita tak masuk neraka kalau kita jaga. Dan jangan mati sekalian kamu melenkan hal keadaan sekalian kamu itu beragama Islam. Yani hendaklah kekal sekalian kamu dalam Islam sampai jumpa mati. Itu maksudnya. Yang kata wala tamutunna illa wa antum muslimun maksudnya ialah pastikan Islam hadu dok ada dalam diri kita lah ni Islam tu sampai nyawa telucuk-teluk daripada badan kita masih lagi ada Islam dalam diri. Bukan senang. Bukan senang, bukan senang mengurtak daripada agama. Bukan senang hak dok ada murtad daripada agama. Ter terkeluk Islam di diri dan tak ada apa-apa maknanya nak mempertahankan Islam supaya tekal dalam diri bukan satu benda mudah tidak mudah kepada semua orang mudah kepada setengah orang tetapi susah bagi setengah orang yang lain muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah kerana siapa yang keadaannya demikian maka tidaklah dia makan dan minum apa makanan dan minuman yang ada dalam neraka siapa yang ada tipak ni Dua sifat ni. Yang pertama apa dia? Dia sungguh-sungguh buat benda yang Tuhan suruh. Dan dia sungguh-sungguh tinggal benda Tuhan larang. Satu. Yang kedua apa? Dia pastikan sampai mati. Dia duduk dalam agama Islam. Siapa yang ada dua benda ni? Dia selamat daripada cerita, makan, minum, neraka. Kita duduk baca ni. Dia tak akan jumpa segala rasa, hamil. Semua ni dia tak akan jumpa. <tuh> Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung hadis sudah dia kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Lau ana kattera min zakum kattera fi dar dunya, lau absadat ala ahli dunya ma'ayishahum. Fakifah biman yakuun taamah?" Maksudnya telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau sekiranya satu titik daripada zakum itu titik dia dalam negeri dunia ini. Nesdaya binasa atas ahli dunia kehidupan mereka itu. Maka bagaimanalah pula kiranya masuk ke perut orang yang ia makanannya daripada zakum itu. itu dia. Di antara makanan ahli neraka ialah buah zakum. Satu jenis buah yang dia tak tumbuh di mana-mana tempat. Melainkan tempat tumbuh dia ialah di dasar neraka. Uh, cukup hebat di dunia tak tumbuh pokok zakum di syurga tak ada pokok zakum di neraka dia ambil tempat pula zakum ni hanya tumbuh di dasar neraka jahannam saja tempat tumbuh pokok zakum ni Allah subhanahu wa ta'ala cuba menggambarkan pokok zakum ni dekat kita. Allah kata, pokok zakum ni mayang dia saja. Ka'annahu ru'usus syayatim. Mayang pokok zakum tu saja. Mayang tu macam kepala-kepala syaitan. Allah kata. Belum makan buah dia lagi. Belum makan buah dia. Tengok pokok dia tu, orang dah takut dah. Pokok dia tengok mayang buah zakum tu menggambarkan kepala syaitan. Tengoklah takutlah. Belum makan buah dia lagi. Buah tu kalau diperah. Dalam hadis tu dia kata tadi, kalau sekiranya diperah buah tu dan menitik buah tu, dia menitik jatuh, kalau setitik daripada perahan buah laqum jatuh ke atas dunia, satu dunia ni binasa hadis segala benda yang hidup. Manusia, kabi natang, kapi pokok-pokok, apa semua dengan kerana setitik ayak daripada buah zakum jatuh satu dunia punya kehidupan musnah. Nabi saw. kata, "Fakayfa biman yakunu taamu? Macam mana agaknya orang yang buah zakum itu menjadi makanannya? Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sisi. Kata cermini ini hadis hasan lagi sahih tajuk baru bab ma'a ja ah fi sifat ta'am ahli narak yaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang, kan? hmm? yang membicarakan sifat makanan ahli neraka neraka tuan tolong kebetul itu ditersilap nah hadis yang membicarakan sifat makanan ahli neraka baiklah ketahui saudaraku makanan ahli neraka lagi sekali dia silap lagi sekali eh? makanan ahli neraka itu bukanlah makanan yang memberi kenyang perut dan lepas daripada sakit lapang yang kata makanan kita atas dunia ni bila kata soro, kenyanglah, tentu lah yang tu tentulah <tuh> bila kata makan kenyang bila kata minum hilang dahaga itu atas dunia tapi perkataan yang sama bila pergi ke neraka makan dia tak jadi kenyang dia jadi azab minum dia tak jadi hilang dahaga dia jadi azab dia nak kebalik maka dia kata di sini makanan ahli neraka ni dia kata tak boleh nak lepas satu orang daripada lapang bahkan makanan itu menambah bagi azab Atas daripada lapak itu. Lapak itu dah azab dah. Kenal makanan itu bukan setakat lapak azab saja. Dia. dia tambah lagi sakit pula lagi main kat kita. Lapak dah yeah. lapang nak makan. Kita nak makan. Bila makan itu nak hilanglah lapak itu. Tak makan lapak tak hilang. Dia main sakit pula lagi satu. Ha, ini cerita dalam neraka. Dan rupa sifat makanan itu dikhabarkan oleh Nabi kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia An Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulqa ala ahli an-nar al-jum fa mahum fihi min al-'adab fa yastagithuna fa min bari' لا يسمن ولا يغني من جوع diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama sahabat itu ialah Abu Darda radhiyallahu anhu kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dicampakkan yakni dikenakan ke atas ahli neraka itu kelaparan. orang yang duduk neraka satu Tuhan akan Jatikan dia ni lapang Lapang Tapi eh, jangan buat pasal sentuhan ada orang Lapak beli ketang oh, Dia lapang ketang Tak makan pukul 10 Ketang Atau kita kata Pusah ni mana, mana Bulan pusah tak ketang eh. Bila tak pusah dia ketang Tak makan dia beli ketang Maknanya apa Maknanya lapak ni Azam satu azab sakit perut ni memulat-mulat lapang tak ada benda nak makan penghuni merata azab nombor satu dia kena lapang dia kata maka menyamai akan barang yang ada mereka itu di dalamnya daripada laparan bila dah lapang ni nak minta makanan lah. maka ditolong akan mereka itu dengan makanan daripada barang ni pula satu jenis makanan lagi nama dia barang barang -ya barang begitu iaitu satu tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tanah arah jikalau dimakan oleh binatang pasti mati ia ya? oleh kerana bisanya oh, yang kata pokok bariak ni di neria Arab ada dia pokok ni pokok yang berbisa dan berduri ada kata lagi bariak ni duri menacang pun kalau makan kalau kita suap kat dia pokok bariak ni dia ngap-ngap-ngap jalan Bisanya yang dikatakan pokok barang ni Lagu kita kot ni lah Buah dudung Tentang-tentang saya dengar buah dudung <tuh> <tuh> <tuh> Nampak nak lagu macam baik, Kan Kecik kecil-kecil dulu Kak kita lah bawah ni Kait buah dudung Bagus juga Kecil-kecil pakai seluar Tak pakai baju Tapi kait buah dudung So kita pula kutip Kutip kepok di, di dadah ni Lepas tu malam tu Tak silong dia gata habis satu badan ni Tu baru duduk Bukan zaryak lagi Ada pokok-pokok Yang Allah Subhanahu SWT buat Atas dunia ni Dia buat dengan tujuan Apa? Dengan tujuan Nak suruh kita fikir Dia buat duduk tu pun cukup dah Kalau kena ke badan ni Tak boleh tidur malam Zaryak ni Dia buat hanya tumbuh Di tanah Arab Kalau menatang makan pun mati Zaryak tu Akan jadi makanan Ahli Tenggara Begitu Maka tiada ia beri gemuk dan tiada dia menambah badan. Ha? Makan yang kata bariak ni, ko kata nak kenyang tak sekali-kali, ko kata nak boleh jadi gemuk tak sekali-kali, tak ada manfaat langsung makan benda bariak ni. Dan tiada ia pula melepaskan daripada lapang, iaitu daripada menghilangkan akan penyakit lapang itu. Makan memang tak hilang lapang. Begitu. Kata dia, Faya sari su nabi fayughathuna bita'amin izi ghathah fayadhkuruna annahum kanu yujizunal ghusaf dunya bisharah fayastaghithuna bisharah bila mereka sudah lapar maka minta tolong mereka itu dengan diberi kepadanya makanan supaya mereka itu dapat makan ahli neraka bila lapar dia minta makanan manusia ahli neraka ni pun di antaranya ialah manusia selain daripada jin iblis syaitan apa semua ni manusia adalah penghuni neraka manusia ni bila lapar minta makanlah biasalah di atas dunia macam tu masuk neraka isok pun macam tu bila lapar minta makan maka ditolong akan mereka itu dengan makanan yang menjadi cekek dan jadi mengkelat Juga tengok contoh mengkelat dia tulis itu bahasa surat ya? kek? penghuni neraka ni bila perut lapar bila lapar minta makanan bila minta makanan Allah subhanahu wa ta'ala pun suruh malaikat yang jaga neraka mereka ni lapar pergi bagi mereka makan Maka malaikat bawa makanan pi bagi dekat penghuni neraka ni. Makanan ni makan bukan nak kenyang, sebaliknya bila makan, yang pertama dia mencekik. Bila makan, makan dia lekat nak telan tak boleh. Mengkelan dia kata. Mengkelan yakni diberi akan mereka itu makanan yang melekat di leher, yang tu kita mengkelan dia kata. Boh satu makanan dia tak lepas, dia duduk, duduk mengkelan mengkelat. Hei seruk tuan kita ni. Kita tak sedar yang Tuhan bagi kat kita ni nikmat melenggan apabila tu ada tak nikmat. Kitalah ni tentang bila makan buh masuk alhamdulillah. Kita tak rasa makanan masuk lepas tu nikmat kita tak rasa. Sehingga lah Allah Subhanahu Wa Taala dia buat kat kita bagi rongkong kita ni jadi halus. Buh dia tahu masuk, dia duduk lekat ni. Tunda dengan air tak lepas, tunda dengan air tak lepas, tunda dengan ayam tak, tak lepas dia duduk main kod ni. Baru kita tahu, rupanya-rupanya, hak kita duduk menteri ke berapa punya lama ni, rupanya ni'mat. Rupanya tak tahu kata hak tu ni'mat. Makan lu lu tak pernah, bismillah. Tak pernah tahu kata hak tu ni'mat. Dia tahan sekali renkung kita bagi makanan tak lepas. Bila kena-kena tu, baru tahu rupanya-rupanya, hak aku duduk telan lima puluh, enam puluh tahun dah ni, rupanya boleh telan tu ni'mat. Sama lah dengan kita duduk buang ayam kita masuk pergi bilik ayam buang ayam tu so, kita tak tahu kata boleh duduk buang ayam tu ni'mat sehinggalah Allah subhanahu wa ta'ala dia bagi kat kita sakit nak kencing tak boleh Allahuakbar <tuh> tuan-tuan <tuh> masa tu baru tahu rupa-rupanya 60 tahun dah aku duduk kencing lawas ni rupanya kencing tu ni'mat Tuhan bagi eh saya cerita dah benda ni sahabat-sahabat kita Bapak dia kena penyakit ni. Nak kencing tak boleh. Merahung, contohnya merahung. Di tempat tidur ni merahung. Nak kencing ni, nak kencing. Nak bagi anak-anak main kat kiri kanan. Buat api pancuk masuk, masuk, masuk. Duk saja, je. Tak keluar setitik pun. Duk saja je. Tapi nak kencing. Tapi tak keluar. Sakit. Oh, oh. Pegang anak ni. Cekak baju ni. Tak keluar. Ayat kencing. Angkat balik maiduk, cek hilang ni, duduk, ayak mata belenang, keluar. Udah, habis duksak lagi berasa pula, teriak pula, anak-anak maya, ayah peti, kena kencin dia, sakit, angkat, pergi bilik ayam, pergi pegang anak, ayak mata, keluar. Ayak kencin tak keluar. Baru tahu, roba-robanya, yang tu pun ni'mat, Tuhan bagi. Eh, tak kena, tak tahu. Dia kena kat diri sendiri dia teringat masa tu Allahu akbar ni dia yang kata Tuhan duk bagi selama ni Nabi SAW semayang sampai bengkak sampai bengkak buku lali bengkak buku lali ni sampai Aisyah pun naik susah hati ya Rasulullah kamu ni Allah dah ampun dosa-dosa yang dahulu dan dosa yang akan datang Allah ampun dah buat apalah semayang sampai bengkak-bengkak kaki ni Nabi kata kata, kata apa Salahkah aku nak jadi abdan syakura. Salahkah aku nak jadi hamba yang syukur pada Tuhan. Ni hak kita duk dapat daripada celik mata sampai pejam mata, duk pejam mata lena ni semua ni nikmat Tuhan lagi. Dia tarik satu aja, tak tu saja tarik semua. Tarik satu aja, susah ni Allah yang mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. <tuh> Bila lapan diberi mereka makanan, makanan itu letak di ronggong. Tidak mau terus masuk di dalam perut, maka sudahlah hal yang demikian itu jadi satu azab pula kepada mereka. Bila nak telan tak boleh ni jadi azab di neraka. Lalu ingat mereka itu akan bahwasanya ada mereka itu melepaskan menggeland di leher di dalam dunia apabila makan satu-satu yang menjadi termenggelam, iaitu dilepaskan dengan air minum. Ha, oh, teringat di neraka no, bila lapang Tuhan suruh malaikat jaga neraka buat main makanan bila makan makanan telan tak lepas duk lekat tanah ni bila telan tak lepas ni jadi azab sakit bukan min dalam duk sakit tu teringat teringat atas dunia dulu kalau mengkelan kena ada ayam teringat begitu maka takkanlah ingat mereka yang demikian lalu minta tolong mereka dengan diberi mereka itu minuman ha, bila dah telan tak lepas minta pula dah minta ayam pula Supaya diminumnya minuman itu. Fa'ur fa'ongilehi mulhamim bicaladi bilhadid. Fa'iza dana min wujuhihim syawat wujuhakum. Fa'iza dahalat butunahum kafatna di butuni. Maka diangkatkan oleh, maka diangkatkan oleh malaikat kepada mereka itu ayam panah dengan penyangkut daripada besi neraka minta ayam Allah katakan malaikat dia dia pun minta ayam pergi bagi ayam malaikat bawa ayam yang kata hamim ini bawa ayam bawa dengan cakok besi daripada api neraka bawa pergi bagi macam tu sebagai mengangkat timbang bukan bawa main pergi bagi lagu macam nak layan orang dah. dia pakai cakok lagu tu je cakok tu pergi bagi nah ambil nak minum ambil maka apabila dihamparkan minuman itu ke muka mereka nescaya masak daging muka mereka itu bila may dah dekat ni mengkelan ni tak habis lagi azab ni mengkelan lapak pun tak selesai lagi dia may lekat pula dah lekat minta ayam may ayam pula may ayam may dekat muka baru dekat tak minum lagi isi masak dah masak dah isi ni begitu dan luruh segala kulit mukanya oleh panas minuman itu dan apabila masuk minuman itu ke dalam perut. nescaya nah putus-putus isi perut mereka itu dengan sebabnya. Itu dia. Entah percaya tak ni kita duk baca hadis. ni? Oh, jangan duk buat tak percaya. Ni hadis Nabi ni kita bukan baca tajul Muluk. Kita bukan baca riwayat Al-Fulaylah Walaylah. Seribu satu malam. Kita dok baca ni hadis Nabi. Yang hadis nisa lagi hadis dia kata hadis ini hasan lagi sahih dia kata. Tak mau percaya pun kita jumpa juga esok. Jumpa juga. Sama ada jumpa dalam bentuk kita menjadi orang hak kita dok baca ni ataupun kita dok dalam syurga Allah bagi kita nampak macam mana orang neraka dok kena azab. Jumpa esok jumpa. Kita dah baca orang tajuk tu macam mana orang yang duduk di neraka Allah bagi dia nampak macam mana seronoknya orang duduk dalam syurga. Orang dunia kan nampak orang duduk dalam syurga seronok, nampak. Seperti mana orang yang duduk dalam syurga, no kalau dia nak tengok Allah akan bagi dia nampak macam mana azabnya ahli neraka duduk dalam neraka di bawah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila dirasa mereka itu bertambah-tambah gerah dan banyak azab ke atas diri mereka itu, maka mereka itu pun mau minta rengan akan lah azab itu. Wah, bila dah kena ni, tak boleh tahan dah. Lapang. Duk dalam neraka lapang. Dia start dengan duk dalam neraka panas tadi ni. Tak ada tempat sejuk. Dah azab dah. Lepas tu dengan api, duk mai, dengan apa semua. Dia mai lapak pula dah. Lapak minta makanan. Buat mai makanan, telan-telan, lekat di rengkong. Azab lagi. Bila dah lekat, minta ayam. Buat mai ayam pula. Umi cakok dengan cakok besi. Sampai dekat muka. Tak ada minum lagi. Isi muka dah masak dah. Kena-kena terus luruh pula. Segala isi perut semua luruh. Azab ni berlapih-lapih, bertimpa-timpa. Mai tak berhenti-henti. Macam tu. Dalam keadaan yang macam tu punya banyak azab maka mereka itu pun mau minta ringan akan azab juga tak boleh tahanlah, tak boleh tahan, surrender. Tak boleh tahan nak minta fayqulun, udhuuuh khazaatajahanam fayqulun. Alamtaku taatikum rasulukum bilbayinat kalu bala. Maka berkata ahli-ahli neraka tu sama-sama sendiri. Ni masing-masing pakat tu kena ni beralih tengok kawan belah kanan, belah kiri, tengok muka siapa kena tak kena. Semua tu ada keliling ni pakat tu bercakap sama-sama ahli neraka ni. Suruhlah oleh sekalian kamu akan khadam-khadam neraka jahannam ini. Minta ringan kan azab kita. Lu cakap sama-sama ni eh siapa ada kena siapa minta tolong saya aku tak boleh tahan duduk dalam ni. Jadi macam tu. Maka mereka itu pun minta pada khadam-khadam itu. Ni haduk-hadam ni pun tengok nampak khadam lalu panggil, nak minta tolong, minta tolong rengan. Kiranya, tolong doakan kepada Tuhan, seperti kehendak mereka itu. Minta tolong cakap kepada Tuhan, cakap kata kami tak tahanlah macam ni. Ni cerita dalam merasa ni. Nampak khadam merasa haduk-haduk malaikat-malaikat yang bertugas dalam neraka ni bila nampak ni nak panggil nak minta tolong ni minta tolong sat tolong abang kat Tuhan saya... kata kami tak boleh tahanlah macam ni kalau macam ni punya azab habislah kami kami tak boleh minta ringan azab yang menimpa depa maka jawab sekalian malaikat itu bukankah ada datang kepada sekalian kamu pesuruh-pesuruh Allah daripada bangsa kamu manusia pada masa dalam dunia dulu Kedatangan mereka dengan beberapa tanda dan hujah yang menunjukkan atas pesuruhnya. Jawab mereka itu, bahkan ada datang mereka itu kepada kami. Dan diseru mereka itu akan kami. Tetapi kami juga orang-orang celaka. Telah dilawan nafsu kami. Tak mahu menurut mereka itu. tu dia. Fi, di malaikat ada bertugas dalam neraka ni. Fi panggil minta tolong. Minta tak tolong habang kat Tuhan kami tak tahanlah kami mengakulah memang kami salah tak salah buat kami macam ni kami tak tahan dengan azab yang nak kena lah ni kami minta tolong dekat malaikat halu jaga ni minta tolong habaq kat Tuhan malaikat jawab apa kat depan ni malaikat kata dulu masa apa hidup atas dunia alam taku ta'atikum rusulukum bil bayyinah Malaikat kata dulu, masa di atas dunia dulu, tak pernahkah ada rasul datang bagi tahu dekat kamu tentang cerita-cerita ni? Masa di atas dunia dulu, tak pernahkah ada satu benda ayat Qur'an kah, hadis nabi kah, orang buat khabar ni, neraka ni, lagu ni? Tak pernah dengar kah, malaikat tanya. Begitu. Qalu, jawab depa apa? Jawab mereka balas, bahkan. May. Dulu ada may. May duk ceramah beras bukan may. Saya tengah semua dengar. Haa. Tuh dia. Ada. Awak tak ada pula. Dulu dia kata may duk baca ayat Quran, baca hadis Nabi, baca kitab. Jokah beras bukan may. Dia kata ganggu ketenteraan orang ramai. Ah. Jadi ada lah, ada lah orang cerita pasal neraka ni ada hamim, ada khasab, ada yang ada macam-macam ni. Biasa dengar lah. Dengar lagu tu, lagu tu, lah. Oh jadi macam macam orang duk terang, duk abang itu tak pernah faham lah. Cakap kasar main lah abang ala elok. Tak berkenan saja. Masa orang main duk terang ni tak berkenan. Menyampak. Meluas Benci. Kalau oh, baca elok-elok tak boleh kan? Bidu pederah seorang pasal. Komplain cukup banyak. Di sana esok nampak hadam yang duduk jaga neraka ni. Malaikat yang jaga neraka ni nak panggil minta tolong. Tolong saham. Kami tak boleh tahan ni. Teruk sangat ni. Oh, kalau macam ni habislah kami. Tolonglah abang kat Tuhan. Kami minta ampulah lepas-lepas. Lepahlah kami daripada keadaan azab ni. Malaikat kata apa? Dulu atas dunia tak dengankah cerita ni? dekat gigi mata. Tekan cinc gigi. Tak boleh nak jawab apa dah pasal benda ni Tuhan tak zalim dekat kita. Tuhan hak dulu. Orang yang boleh dengar benda ni dan boleh terima benda ni dan boleh percaya dan beriman dan beramal dengan benda ni insya-Allah dia selamat. Orang yang melihat benda ni dengan tengok sebelah mata, dengar sebelah telinga, suka tak suka dan sebagainya maka dia tempat menerima akibatnya. Begitu saja cerita dia. Tuan, tuan nak habak lagu mana dekat masyarakat ni juga tuan-tuan beritahu, nak habak lagu mana? Nak habak cara pujo, tak dengar. Nak baca kitab cara pelan-pelan, dia berkata mengantuk. Nak baca cara beras-beras, dia berkata apa, beras sangat. lagu mana? Nak habak lagu mana? Nak suruh beli buku, balik baca sendiri, tak beli. Ada yang beli, balik tak baca macam mana nak nak habaq macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni manusia paling baik dalam dunia ni pun dia pakai komplain macam-macam Muhammad ni pecah belah masyarakat sebelum dia ni kami semua hidup bersatu padu kami buat apa kami nak buat mai dia ni dok habaq tak boleh hat tak boleh sebelum Nabi Muhammad mai kami semua bersatu menyembah berhala kan huh sama aja kami ini bersatu menyembah berhala. Memang dia dia buat pecah belah. Dia kata tak boleh sembah berhala. Sebahagian orang ikut dia. Maka sebahagian ni dah tak mau sembah berhala, nak pergi sembah Allah Subhanahu wa taala. Buat berpecah dalam masyarakat. Itu tuduhan Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. itu berlaku zaman Nabi, itu berlaku zaman hari ini. Kita mengajak manusia supaya ikut Quran, ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua ikut Quran, ikut hadis Nabi, semua selamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia pernah kata, dia ni dengan manusia seperti manusia dengan api. Nabi kata, seperti kelkatu dengan api. Kelkatu ni bila nampak cahaya Dia nak serbu pergi dekat cahaya Dia tak tahu cahaya tu cahaya api Kalau dia pergi sekejap ni dia nanti-magi -nanti. Tapi Kelkatu Yang kata Kelkatu ni dia tengok cahaya dia nak pergi Dia nampak cahaya tu terang Menarik dan sebagainya Dia nampak cahaya dia nak serbu pergi Maka ada orang duk tengah ni duk halang tak mau bagi kau jatuh tu pin terjun dalam api kerana kalau dia pergi dia akan binasa. Nabi SAW alaihi wasallam kata aku ni orang hatuk tengah tu. Kamu ni manusia ni macam terkatu. Dunia ni macam api. Kamu punya tamak nak terjun pi dekat dunia, kamu ketepikan haram halal dan sebagainya, kamu tolak fi habib, kamu nak rebut peluang yang ada dalam dunia. Aku do ada kenah ni, aku bukan tak mau bagi hangpa ambil dunia, tapi aku tak mau dunia tu membakar hangpa semua. Aku nak tahan hangpa daripada hangpa binasa. Tindakan Nabi nak selamatkan orang ini disalah faham oleh setengah orang. Orang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghalang orang ambil dunia ni yang jadi Quran hadis Nabi ni dia nak perbetul bukan dia nak pelingkup dia nak perbetul kita boleh kalau kita nak nak masuk dalam bidang perniagaan bukan tak boleh boleh tapi pastikan perniagaan kita tidak tidak melibatkan soal haram tidak melibatkan soal riba tidak melibatkan soal kianat orang tidak ada soal tipu dan sebagainya tu saja meniaga-meniaga lah tapi buat ikut lagu macam agama punya mauk itu agama agama ni nak membetul hak mana yang tak betul agama bukan tamak kuasa muslim dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian bila dia pandai tak tahan dengan azab neraka minta dekat Tuhan minta dekat had neraka ni minta ke tolong pihak perhabatkan Tuhan minta Tuhan ringankan azab kami kami tak boleh tahan sambung hadis qalu fadau wa ma dua'ul kafirin illa fi dalal maka jawab malaikat maka minta <coughs> maka minta lah oleh sekalian kamu kepada Tuhan akan apakah hendak sekalian kamu kerana kami tidak berani melanggar hukum Tuhan tidak disuruhnya kami minta doa kepadanya seperti yang sekalian kamu itu itu dia, bila minta tolong dekat malaikat minta malaikat jadi orang tengah tolong cakap kat Tuhan, malaikat kata apa kami ni Allah perintah suruh jaga kepada dalam rata nak suruh kami meminta ke Tuhan seorang lepas yang tu bukan kerja kami. Kami tidak akan buat benda yang diluak daripada kerja kami. Malaikat kata. Maka tiadalah doa segala orang kapiang di dalam neraka itu, melainkan di dalam sia-sia. Saja yang minta, Tuhan pun tak layak permintaan mereka. Begitu. Maka tidak diterima sekali-kali. Kala, fayaqulun, udhu'u malika. Fayaqulun, ya malik liyaqdi alaina rabbuk qala fayujibuhum innakum maqitun maka kata rawi hadis ni bila sudah dilihat mereka agak khadam-khadam neraka itu tidak mau mendoakan mereka ha depa minta malaikat tolong malaikat dah tolak tak mau tolong maka berkata mereka itu sama-sama sendiri ahli neraka sama-sama depa ada berkata minta sekalian kamu kepada malik ha depa kata tersaduk. minta ni semua ni puak ni semua pangkat hem kita minta hak pegawai pangkat tinggi Siapa dia? Malaikat Malik Malaikat Malik Zabani. Oh Dia ni chief yang menjaga khadam-khadam neraka Dia bos di neraka Malaikat-malaikat lain ni semua khadam dia Malaikat lain ni semua khadam dia Ahli neraka duk minta dekat khadam-khadam ni Khadam ni dah kata tak boleh kami tak boleh tolong ahli neraka ni bila dah khadam ni kata tak boleh tolong, depa katalah kita minta atas terus. Kita minta dekat Malik, bos yang menjaga neraka ni. Kita minta kepada. Malik iaitu malaikat yang menjadi kepala daripada segala khadam di dalam neraka itu dan dialah ketua mereka. Nabi tanya ketua tu. Maka mereka itu pun minta kepada Malik dan berkata mereka itu, ahli neraka jumpa malaikat Malik, kata dekat malaikat Malik, "Wahai Malik, tolonglah kami." Terus pergi jumpa number one di neraka. Tolong kami lah, Tolong. Kami dah mengaku kami silap. Tolong lepas kami. Tolonglah minta kami pada Tuhan kamu. Kerana telah kami minta akan ini. Tiada makbut. Kami dah try dah. Nampak tak layan. Kalau kamu boleh tolong kami cantik lah. Sebab kamu chief di neraka. Dan ini tidak makbut. Bahkan bertambah azab pula minta dekat Malik pun tak makbul juga bukan dekat tak makbul dia tambah lagi azab dekat mereka semua maka tolong minta biar kiranya dimatikan atas kami oleh Tuhanmu. tu dia sampai satu peringkat mereka kata lah macam ni bagi mati buanglah kami ni senang macam mana pun manusia hari ni kata manusia bila sakit kena sakit teruk doktor kata tak ada harapan lah. Eloklah dia kata kalau nak berita di rumah Nusur siap-siap Doktor kata begitu Eloklah dia kata kalau nak berita di beradik apa-apa semua pun eloklah Di rumah pun kalau nak siap-siap apa eloklah Allah. Okay. Tak ada harapan eh? Tapi tak mati juga lagi Duk merana sakit Sakit ni Allah yang mengatakan punya sakit Sakit ni Sampai satu peringkat dia dah tak boleh tahan lah dia, dia kata apa eh, Dia kata macam ni baik mati dia ingat mati tu habis. Dia ingat lagu tu. Rupanya atas dunia lagu tu, akhirat isu pun perangai itu lagi. Bila duk kena azab, demi azab, demi azab duk main di neraka ni. Tapi minta dekat malaikat yang jadi khadam neraka tak boleh tolong. Minta dekat malaikat malik tak boleh tolong. Last sekali dia main yang ni. Dia kata apa? Payah-payah pergi -payah mati wang. Oh, dia kata... Kalau boleh mati tak apalah masalahnya di neraka ni. Tak mati kamu di dalam neraka ni dan tak hidup. Tak mati maksudnya tak mati. Maksudnya hidup. Memang duk kena azab, memang duk tanggung sakit. Memang hidup. Walayahya dan tidak hidup maksudnya apa? Tak hidup macam orang hidup. Orang hidup sihat, kita hidup sakit. Tak macam orang hidup, maka Allah kata dalam Quran, orang yang duduk di sana itu ni la yamutu fiha wa tak mati dan tak hidup, duduk dalam neraka. Kerana tidak tertanggung kami akan demikian azab ini. Mereka minta dekat malaikat Malik, la ni kalau tak mau tolong kami bagi keluar, tolong habaq kat Tuhan bagi kami mati. Maka kata rawi, telah diberi jawab akan minta mereka itu dengan kata bahawasanya adalah sekalian kamu itu tinggal dengan kekai hal keadaan yang demikian itu malaikat malik sewis kata apa cerita kata nak mati hampa tak akan mati cerita kata nak keluar hampa tak akan keluar cerita dia hampa akan kekai di sini macam ni lah macam hampa dok kenal macam ni lah selama-lama begitu maka tiada jalan bagi kamu boleh mati dan tiada jalan boleh lepas daripadanya dengan lainnya <tuh> قال الاعمش جده نبيت ان بين دعائه جيم وبين اجابه مالك اياهم الف عام تو ديا kata rawi hadis ini nama dia al a'mash telah diceritakan kepada aku bahwasanya antara doa penghuni neraka dan jawab malaikat malik itu adalah seribu tahun lamanya kita baca di ikan batu baru ni macam ni juga ayat Quran minta minta supaya dipertimbangkan kita tak tahan duk dalam neraka minta supaya kita ni diringankan azab minta tu nak boleh kedapat jawapan tu seribu tahun tuan-tuan penantian ni satu penyiksaan. kita nanti kawan pun saya tu apa minit janji nak pergi pukul 6 6.10 dia tak mai lagi Allah SWT kebal 6.30 tak mai lagi daripada duduk sabak mula duduk maki lah baru setengah jam kalau sejam tak mai memang temah lu sebiji lah nak tanya apa pun sejam tunggu kita dah macam tu punya nak marah dah sejam tunggu pun kita tak boleh tahan dah tuan-tuan tunggu ni memang sakit lah duduk tunggu dalam bilik aircon duduk tunggu wakipan angin duduk tunggu sambil boleh duduk eurot kopi, tu pun marah bila kena tunggu, tuan-tuan bayangkan penghuni neraka, duduk dalam neraka aneh dah satu pasal. Lapang pula satu pasal. Dah dapat makanan lekat di rengkung pula sepasal. Dah tu minta ayah-ayah tu bukan nak boleh hilang mengkelah. Dia luruh, isi daging, muka habis semua pula sepasal. Dalam keadaan macam tu, minta tolong dekat malaikat-malaikat yang kecil-kecil hadam-hadam neraka ni, mereka dah kata taklis tolong dah sepasal kita nak hadam. Minta kepada malaikat. Minta kepada malaikat malik. Malik nak bagi jawapan tu seribu tahun kena tunggu. Enggak, benar ni dia kena nak tidur lagi ingat balik baru kita nampak macam mana yang kata azab neraka tu dia main daripada segenap seni azab fizikal kenapa semua luka hangui terbakar tu azab fizikal mental lagi duk tunggu ni apa malik nak jawab boleh ke tak boleh dia boleh nak tolong cakap kat Tuhan ni duk tunggu duk tunggu seribu tahun tunggu mental kena apalah Azab dalam neraka ni fizikal dan mental Tuhan bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Maka yang demikian itu menunjukkan sahabi-sahabi hina dan tidak dipedulikan apa kemahuan segala kapiah masuk neraka tadi. Nak tunjuk kata hang ni kami tak payah layan lah hang ni. Begitu. Qala fa fayaqulun udu'un rabbakum falaaahadun khairan min rabbikum fa rabbana wala bat 'alaina shiqwatuna wa kunna rabbana akhrijna minha fa in fa inna zalimun ini ayat kita baca di masjid tikam batu baru ni surah al muminun ayat ujung hujung ni maksud dia kata rawi maka berkata ahli neraka tu sama sendiri mintalah oleh sekalian kamu lepaskan daripada azab ini terus kepada tuhan dengan tiada siapa menengahinya Ha, nampak gaya pakai Malaikat Khadam pun tak lepas pakai Malaikat Malik pun tak jalan lah kita direct kat Tuhan ha, ni kira nak main katak ni pasal apa? janji nak keluar pada neraka lah Malik pun kata seribu tahun punya duk tunggu tunggu-tunggu habis tak boleh keluar lah kita direct kat Tuhan kita tak usah pakai orang tengah dia kata kita terus kepada Tuhan dengan tiada siapa menengahinya kerana tiada seorang lebih baik daripada Tuhanmu itu. Ah, depa kata nampak Tuhan aja yang boleh buat keputusan kita ni. Maka kata mereka itu ya Tuhanku telah tewas kami dan dikalahkan atas kami oleh kecelakaan kami mengakulah. Ya Allah, kami mengakulah memang nyanyi silap kami. Contoh. Kami dulu atas dunia dulu tewas dengan nafsu kami. Macam tulah kami dulu dan hari ini kami menerima akibatnya. Maka tidak kami terlawan dan terlepaskan daripadanya. Hari ini kami mengakulah kami tak boleh tanggunglah azab yang nak kena ni memang terlalu berat untuk kami. Dan jadi kami satu kaum yang sesat. Ha, mengaku dah kami ni memang sesat sunggulah. Hati dunia dulu orang main duk habang, ini petunjuk agama, ni Quran, ni hadis dan sebagainya kami tolak semua, kami memang sesat. Maka dengan sebab kalah kami, dengan sebab celaka kami itu ya Tuhanku, ampunlah kiranya bagi kami. Ha lah ni begunilah. Cerita hak dulu-dulu sudah bilah tutup bilah. Kami minta ampunlah. Dulu kami cakap sombong, masa teh dunia dulu, ateh dunia dulu kami tak mahu nak buka tengok Quran, ateh dunia dulu kami memandang hina kepada orang-orang yang baca Quran, baca hadis dan sebagainya. Ateh dunia dulu kami tidak melihat Quran ini sebagai kitab panduan hidup. Ateh dunia dulu Quran ini kami tidak melihat dia sebagai pelembagaan. Ateh dunia dulu kami tengok Quran ini hanya untuk baca masa orang sakit demam dan sebagainya, mati dan sebagainya. Ah ha, tu sudahlah, ha, dulu-dulu sudah bilah. Lah, lah ni kami mengaku semua tu kami punya silap Minta ampunlah. lah Macam tu Keluarkan kiranya kami Daripada neraka dan azabnya ini La ni lagu ni La rengkah bagi kami keluar Cik mudah macam tu Setelah dia buat macam-macam dosa Setelah dunia ni apa semua Esok dia kira nak putih limau Lagu tu aja Haa lagu mudah Kita apa kita settle hari ni La ni juga kita settle Baik Biar kami junjung apa suruhmu. Lah ni logo nilah. Kalau boleh bagi sekali lagi kami balik atas dunia, kami akan buktikan kami taat perintah oh kamu. Maka jika sekiranya kami ulang kerja apa yang kamu larang ni, kalau kamu bagi kami balik hidup atas dunia sekali lagi dan kami buat lagi benda-benda salah, benda berdosa, benda maksiat ni kami buat lagi, maka sesungguhnya kami orang-orang yang zalim ha, Kalau lagi sekali bagi peluang kami balik Kami duduk buat perangai lama lagi Memang kami ni jahat betul. Minta sekali peluang lagi Maka mustahak benaklah kami ni kekai di dalam azab Kalau lah kami ni dah dapat peluang hidup Duduk buat perangai lama lagi Memang kami ni layak kena azab lah Tapi lah ni Tuhan minta sekali Minta sekali aja lagi peluang Kami nak balik atas dunia Kami nak bukti macam kami memang orang baik semua qala fayujibuhum ikhsau fiha wa la tukallimun maka kata rawi dijawab oleh orang akan minta mereka itu dengan kata cis dia kata sekalian kamu pergi jauh unduk macam anjing duduk dengan hinanya di dalam dekat waktu di otak Allah lagi garah Tuhan lagi garah ingat malaikat khadam tadi saja garang eh lepas tu ingat malaikat malik saja garang Allah lagi garang kepada orang yang nak bantah di atas dunia. Tuhan terus kata dekat depa ni bila depa mengadu terus dekat Tuhan, Tuhan kata ikthau fiha wa la tukallimun. Tuhan kata hangpa duduk dalam neraka tu duduk wa la tukallimun ansadakyuk. Dan jangan lagi sekalian kamu berkata apa-apa kemudian daripada itu. Syadak Hari ni, hari hampa nak kena azak. Tak usah duk merepek, tak usah duk main meratih, tak usah duk main merayu, tak usah duk main apa. Aku tak mau dengar ni semua ni. Dulu, masa duk atas dunia, aku bagi akai, aku bagi kesihatan, aku bagi kelapangan masa, aku bagi macam-macam dekat hang. Pasal apa masa Tuhan tak mau fikir? Pasal apa lah baru nak fikir? Tuhan kata, Tuhan fiha. Piduduk dalam neraka tu, Walah, tu limun. Tak usah duk bercakap apa dah. Aku tak mahu dengar. Tuhan kata. Ayat al Quran tuan-tuan. Balik buka surah Al-Mu'minun ayat hujung-hujung tu jumpa ayat ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Qala <coughs> fa inda zalika yaaitu min kulli khair wa inda zalika yaakhudhuuna fil-zafir wal hasrat wal wayh. Kata rawi, maka pada ketika itu yakni ketika sudah kapir-kapir dalam neraka dengar akan jawab dari pihak Tuhan demikian itu maka sudahlah putus asa dan tidak harap mereka itu dapat apa-suatu daripada kebajikan bila dah Tuhan bagi jawapan macam tu ini final say daripada Tuhan final habiran itu keputusan dia Tuhan kata ikhsa'u fiha apapiduk dalam neraka wala tukar apa aku tak mau dengar maknanya pulstok habis titik maka pada ketika itu bernafas panjang mereka itu tarik nafas panjang ah <tuh> susah dan sesal mereka itu dan celakalah mereka itu habis tak lewa apa lah tarik nafas panjang lepas habis lah tak ada apa dah helpless tak ada siapa dah rasa boleh tolong pasal tuhan dah buat keputusan macam tu kata Abu Aisa Tirmizi dan berkata Abdullah bin Abdul Rahman dan imam-imam hadis tidak merapuhkan hadis ini saya kata kemudian lepas ni kita masuk ahli neraka itu hudud mukadim. Wallahu a'lam. Salah. Apakah hukumnya? Apabila janin yang berumur 3 atau 4 bulan diminta oleh doktor untuk buat untuk dibuat kajian. Minta penjelasan. Yang ini minta penjelasan di dalam majlis fatwa. Dia dalam Islam dia ada perbahasan tentang benda ni kan yang pertama soal hormat hormat kepada mayat kan janin ni 4 bulan apa semua ni dia, dia kira dah, dah berbentuk lah dah berbentuk manusia jadi dia timbul soal kena hormat benda-benda macam ni macam orang mati, kan mayat nak di post mortem mati-mati dah. Dan sabit daripada keterangan adalah hadis Nabi orang mati ni dia lebih lagi sensitif daripada orang hidup. Dengan kerana tu orang yang kerja mandi mayat disuruh supaya berlembut ketika mandi mayat. Sebab orang yang mati ni dia tahu saja tak baru tak tak dia melalui saat-saat yang paling sakit dalam dunia. Sakit mati ni tuan adalah sakit yang paling sakit dalam dunia sama lah sakit, mati pecah kepala ke mati badan terputih ke ataupun mati atas kaki sama saja, sakit mati tu sakit, bukan kata orang mati kepala pecah aja sakit, mati atas kaki tak sakit tak, orang mati semua sakit roh keluar tu roh nak keluar tu satu badan berdarah Jadi sesuai dengan dia baru melalui saat paling sakit dalam dunia. Jangan ditambah sakit dia. So, mayat hendaklah dimandikan dengan cara yang paling paling terhormat. Lembut. Pegang tangan dia, pangkat dia, apa semua lembut. Jangan diingat kata dia mati, kita boleh buat lebih kurang tak? Lebih lagi perlu kita lembut dengan dia berbanding dengan kita lembut dengan orang hidup. Jadi kalau macam tu bila dah dia mati, nak bawa mayat pergi hospital, potong sana, potong sini lepas tu jahit balik macam jahit gundi buruk itu adalah menyeksa mayan itu adalah menyeksa mayan kecuali lah kecuali kalau sekiranya dia melibatkan kes-kes yang terpaksa dibuat begitu jadi dalam soal ini Islam tetap mengatakan tak sah buat tu lebih baik daripada membenarkan untuk buat jenis-jenis post-motor Selalunya postmortem ni dia ada sangkut dengan insurans ataupun dia melibatkan kematian-kematian yang luar biasa. Kemalangan seorang-sorang dia tapi terjunggaung, tengok-tengok pula dia ada insurans. Jadi nak sabitkan kematian itu adakah dia saja bunuh diri ke ataupun dia macam mana ka dia di postmortem report dia berpostmortem tu nak diambil kira dalam soal nak claim insurans. Ini cerita dia. Tapi Islam kata apa? Islam kata mayat perlu dihormati. Sehinggakan tuan-tuan. Sehinggakan. Kalau orang tu mati di tempat tu. Islam tetap kata dia baik dikebumikan di situ. Mati di Kuala Lumpur. Simpan Kuala Lumpur. Kan? Susahlah. Sebab apa? budaya masyarakat kita lain. Budaya masyarakat kita ni budaya Melayu. Budaya Melayu mayat semua nak boleh main dekat rumah kita bawa balik mayat tu bukan ada satu pun manfaat dari segi agama bahkan dia membawa mudarat dari segi mayat tu so. nak bawa dia bagi kelompok nak no, balik main dengan van no, balik mai sampai di rumah tu perjalanan jauh dan sebagainya sedangkan dia baru sudah mengalami sakratul maut dia sakit yang teramat sangat tadi diangkat dia bawa teh van bawa dia van masuk sini buat turun dan turun kita menderang mayat kita mati kita tak macam mana sakitnya mati kan, jadi kalau benda ni kalau ben, budaya ni boleh diterima oleh orang-orang kita cantik kan? mati tak mana, mati di KL tak apa, ke bumi di sana sini siapa dan pergi ziarah, pergi, tak ada pun tak apa kalau kita pergi ziarah tengok dia dengan kita tak tengok dia bukan ada apa ke dia tak ada apa, mayat dia tak ada terima apa daripada kita kalau doa, di sini pun doa sampai Tuhan dengar juga, tak mesti pergi doa tapi dia baru Tuhan dengar nak no, balik mai sini boleh buat apa? Tak boleh buat apa? Tak boleh buat apa? Balik mai pun tak boleh buat apa? Dan nak balik simpan di kampung dia juga puas hati. Puas hati nak buat apa? Apa kita dapat kalau hati kita puas? Hati kita rasa puas tapi itu kepuasan yang palsu. Kita sebenarnya melanggar perintah hukum agama. Hukum agama suruh segera akan mayat. tuan tahu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mati siang, malam ke bumi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mati siang tu, dia mati sebelah petang, malam ke bumi. Tak tunggu dah, pagi pun tak tunggu dah. Ke bumi. Kalau kita kebumikan orang yang baik-baik, kita menyegerakan dia kepada janji baik Allah. Kalau kita mengebumikan orang yang kurang baik, kita melepaskan orang yang hidup daripada fitnah dia. Jadi cerita dia segera ni kok mana pun bagus. Kok mana pun bagus. Dari pandangan agama. Begitu. Jadi kadang susah. Kita bercakap, hak ugama cakap. Masyarakat dia ada satu hukum dia pula. Masyarakat dia ada satu hukum dia. Anak dia mati di Kuala Lumpur, dia mau balik sini. Hak hontor ni, hak bapak, hak mak ni. Dia mau anak dia balik sini. Terus ada siapa duduk baca hadis sebagai dia. Dia kata, han tau apa, hak macam ni anak aku boleh tak ambil. Balik mas kan ha, tapi sang kita kita habaq hak agama Maulugu tu. Ha? muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kadang-kadang dia timbul pertembungan dalam soal-soal yang macam ini. Dia ada pertembungan. Samalah dengan kes nah doktor nak janin umur 4 bulan untuk nak buat kajian dan sebagainya, dia ada dua benda. Satu dari segi kehormatan benda tu yang Islam suruh pelihara dan suruh jaga. Dan yang kedua dari segi pertembungan ilmu ilmu nak benda ni nak buat kajian supaya menambah lagi khazanah ilmu tentang soal perubatan dan sebagainya kadang-kadang nah, benda ni dia perlu kepada fatwa, ni rojong kepada majlis fatwa, saya ingat pun dah ada dah dalam himpunan fatwa, peringkat kebangsaan, dah ada tentang soal-soal yang macam ni, tuan boleh rojong balik dia berbagi dengan hujah, dengan nas, dengan Quran, dengan hadis, dengan bermacam-macam masalah, masalah, mursalah, semua ada kita boleh baca tengok apa hukum dia hmm? a'lam yang baik itu daripada Allah yang terbaik kesilapan saya. Saya tanggungkan dengan tasbih kefarah dan suratul 'am. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal اللهم صل على محمد في الأول والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يوافيني عنه ويكافح مزيلا يا ربنا لك الحمد كما يمتح رضي جلال وجفك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله رباه وبالإسلام بكنا وبمحمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فحمى النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وإهلنا سرافق المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا التباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناد اللهم جعل جمعنا جمع المرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصونا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالم السلام عليكم